Kwa upande wa ITC, kuna wachezaji watatu ambao wa wa ITC zao zilikuwa zijapatikana eh paka tunazungumza mara ya e, lakini mchezaji mmoja tayari tumepata ITC yake jana, huyu ni Ayubu Hassan Siko ambaye anajiunga na mtibwa kutoka timu ya Boaz FC ya Uganda. Kwa hiyo shukushola mpira wa miguru ya Uganda, Fufa jana limetutumia ile ITC. Kwa ya ITC ambazo zimebakia mpaka sasa ni za wachezaji wawili wa Simba wanaotoka FC Leopards. Ambao zile nyaraka tulizozihitaji zimepatikana na tayari sisi tumeshaomba ITC kwa hiyo tunasubiri shirikisho la mpira wa miguu la Kenya SKF watujibu e, na tunaamini muda bado upo kwa sababu mwisho ni Septemba nne kwa ni matarajio yetu ITC zitapatikana e, kabla ya hiyo Septemba